Så kan your strange gifts mere mortals can only dream of possessing ground that must be to be chosen one. Du lytter til podcast på Aarhus Student Radio. navn er Nana Birkel-Nielsen og med mig har jeg Amalie Delop Hansen. Ja, hej Nanne. Hej Amalie. Mm, God at se dig. I Limoe sætter en ø, oktoberdag. Jeg yeah. sidder på det. Det er lidt jeg tænkte nok du vil sige. <laughs> Jeg er begyndt at ret meget på vejret, yeah. men det er på grund af, at øh, studiet ligger øh, godt og vel tre kilometer væk fra der, hvor jeg bor. Yeah. Og jeg, skal cy jeg cykler der ned lidt op ad bakke og lidt ned ad bakke, og når man bliver regnet på, så husker man det. Altså, så man sådan lidt, at jeg er lidt våd yeah. nu, inden jeg skal ned og sidde og snakke, og ellers man skal have sådan en jakke og sådan en hel... Så, så øh, ja... Mm. Jeg tror bare, det er sådan noget, jeg husker. Yeah. Det er meget klart for mig, hvordan vejret er. Det betyder meget. <laughs> det er bare sjovt, fordi det er ikke noget, vi snakkede om, inden vi satte optag. Det er bare det første, du ligesom kommer i tanke Det er men måske det er for at lidt, sætte lidt stemning. Ja, nu er det blevet efterår. Ja, det, det, jeg tror det det. Jamen det er, ja, og, og, men du har ret. Det er blevet efterår, og det blæser uden færd. Mm, det lige præcis. Og bogen er jo faktisk også sådan lidt efterårsfarve. Sådan mørke rød ja. bordeaux farve i den her træer. Så det hele, det passer jo sammen. Jeg vil jo sige, at efteråret er podcastens tid. Ja. Det er tid til at sidde indenfor med tæppe og en kop te og mm -hmm. lytte til vores rolige stemmer. <laughs> Helt, ja. Helt Jeg lytter så ikke til os. Jeg lytter til Lydbøger lige for tiden. Men, øh... ja, jeg, jeg lytter heller ikke til os selv. Det synes jeg <laughs> også bliver sådan lidt andernes yeah. ja. men juice. Øh... Er du i gang med noget godt lige nu? L Lydbøger eller podcast? Begge. Jamen, jeg er faktisk begge dele. Jeg er ret glad for sådan en engelsk app, som hedder Libby, mm -hmm. som er gratis podcast, man kan finde. Mm -hmm. Så der hører jeg et par stykker løbende. Ja. Og så er jeg i gang med Den, der lever stille af Leonor oh, Christenskov. Mm. Det har jeg, så, jeg også godt hørt. Ja. Ikke læst, men hørt. Ja. Ja, jeg er i gang med den, der hedder Sapiens, en kort historie af menneskerheden. Ja, den, Arh, den, er, er. den er god. Mm. Ja, den har du anbefalet mig. Den er rigtig god. Mm. Nå. Nå, det var noget helt andet. Hermed en lille boganbefaling. Den er fantastisk. Nå, i dag der skal vi snakke om øh, kapitel 3, natbussen. Ja. Og det, der er lidt sjovt ved det her, det er, jeg sad faktisk i bussen i går og læste kapitlet <laughs> til at sig til i dag. Uh, det er sådan en meta. Jamen, det er utrolig meta lige i dag. Og der skal nok komme mere, end det er bare roligt. Ja. Vi har valgt, som vi også har snakket om i forrige afsnit, at øh, nogle af kapitlerne slår vi sammen, og der er nogle, vi tager enkeltvis, hvis vi synes, der er ret meget gods i dem. Og det her, det er et af de kapitler, der er rigtig meget at snakke om. Ja. Jeg er lidt spændt på, hvor lang den her episode bliver. <laughs> jeg tror faktisk, den bliver ret lang. Ja. Ja, jeg har så det på for fornemmelsen. på nu. Ja. <laughs> Fordi øh, der sker virkelig mange rigtig spændende ja. ting. Og så det er også et meget mindeværdigt kapitel. Ikke? Det, vi alle sammen huske de der scener inde i natbussen med det der øh, skrumpehoved, som jo så ikke er en del af bogen. Det, Nej, det er det, fra filmen. Ja, det findes ikke i bogen. Der der var det der Ernie og Stan. Mm. Men, øh, men den der bus, der sådan snæver helt ind, for den kører ind mellem to andre busser. Det der billede, det er bare sådan helt ja. syret ind i min, i min hjerne. Jeg tror, det er fordi, at det er en ret lang scene i filmen. Ja. Og ja, nu ved jeg jo ikke med alle lytterne, men jeg har i hvert fald set filmene flere gange, jeg har læst bøgerne. Og mm. derfor tror jeg også, det den scene, altså den står så klart. Men jeg kan nu også godt huske mange af de her ting ja. fra bogen. Altså jeg kan jo godt huske nogle af de ting, som ikke er med i filmen. Ja. Altså jeg, jeg tror faktisk at jeg er omvendt. Jeg tror at jeg har læst dem flere gange, jeg har set dem. Er det rigtigt? Men jeg har heller aldrig mm. haft dem. Altså jeg har haft Edden på film. Ja, okay. Så det var først da, da man begyndte sådan at streame film mm. på nettet, at jeg begyndte at se dem mere eller hvis ja. jeg sådan var hjemme ved nogen der havde dem. Jeg har bare læst dem ja. en milliard gange. Men så har vi jo lidt øh, er værdt repræsenteret, kan man sige. Det er <laughs> ja. godt nok. Lige præcis, lige præcis. Yeah. Men øh, det er et godt kapitel, det er et spændende kapitel. Mm. Og der er helt sikkert noget at ned og så. apropos, kan det jo være, at jeg skulle starte ud med at lave et lille resume så alle er med på, hvad det er, vi skal til at snakke om. Mm. Ja, der er jo faktisk flere scener, eller hvad skal man sige, sådan sceneskift mm. i det her kapitel. Vi starter ud, hvor vi slap sidst, hvor Harry Han er øh, på vej væk fra ligustervinget. Han har lige, øh, hvad skal man sige, svulmødet. <laughs> pustet. Hans, pustet hans tante op. Og nu går han og er jævnt sagt ret panisk og bange for, hvad der nu skal ske med hans resten af hans liv i virkeligheden. Mm -hmm. Og øhm, så får han lige pludselig en følelse af, at der er nogen, der kigger på ham. Og det kender man godt. Det er altså, Den der prikken. Ja, der er sådan et eller andet ude i, ja, i øjenkrogen. Og det har han jo så ret i, at han ser de her store øjne. Men lige efter kommer natbussen så. Fordi han har nemlig taget sin trøllestav frem og lavet lumos Og det er sådan, man hedkalder natbussen. Faktisk behøver man kun at sin sine trullestør frem. man behøver ikke faktisk... engang at løbe, Nej, løbe, du, det, du skal bare præge, ligesom du vil gøre med en tovnfinger. Det er præcis mm. det samme. Du skal bare lige svinge den. Smart. Ja, ja okay. Det gør han i hvert fald. Og øh, natbussen kommer med øh, Stan Stabijs, som er øh, konduktør, mm. og Øne, som er chaufføren. Og øh, så har øh, Harry og Stan den her meget lange samtale, hvor de kommer ind på alt fra Sirius Black til... Og ministeren for magi og profiltidene, og dem, mm -hmm. de kommer faktisk ret vidt omkring. Også lidt Voldemort-snak. En lille smule. Ja. Og så bliver Harry til sidst sat af ved den utalde kedel, hvor han så møder Cornelius Fudge, premierministeren. Ministeren for Magi, for magi. Ja, som det jo så hedder i den her verden. Og der er sådan lidt, de har sådan en underlig samtale, som Harry han er sådan lidt. Mm. Forstår ikke helt sammenhængen. Hvad sker der lige? Og det er lidt voldsomt, at jeg har, jo, jeg har selvfølgelig ulovlig magi, men hvorfor kommer ministeren? Og, mm -hmm. ja, det er sådan lidt mærkeligt. Og det får man jo faktisk heller ikke rigtig svar på, andet end at der, man kan fornemme, at han er bange. Vi får at vide om stændighederne at ændre sig. Ja. Det er det, han siger, det er der til Harry. Jo, men øh, du skulle måske have haft en straf. Tidligere, eller det fik du sidste år, men mm -hmm. omstændigheden ændrer sig. Yeah. Og vi ved ikke, hvad det betyder. Nej, man tager scenen som lagt til resten af bogen. Der et eller yeah. der er sket i hvert fald, som er alvorligt. Mm -hmm. Mm -hmm. Lige præcis. Ja. Yeah. Yes. Og ja, yeah. det, det er jo ikke så meget fokuseret på enkelte personer længere. Nej. Det her magiske relationer, det er mere sådan, hvordan de interagerer med hinanden, vores karaktering. Så øhm, jeg har gået sådan lidt ud fra Harry og hvordan han forholder sig til de forskellige karakter mm. i, i det her lille stykker. Um, og han er jo i totalt panik, som du siger. Han er yeah. Altså virkelig, det går op for ham, da han kommer hen øh, et par gader væk fra øh, Ligustervinget, at hvad skal der ske nu? Han Bliver han smidt ud? Skal, altså, bliver han smidt helt ud af det medgelses samfund? For det knækker de hans tryllestav. Mm. Hvad gør de ved ham? Skal han være fredsløs? Mm -hmm. altså, han smidt på, I Askeban, det hele kører som rundt i hovedet på ham. Og ja, han ved bare overhovedet ikke, hvad han skal gøre. Men han beslutter sig så for, at øh, han skal til Diagonalstræde og ind i Gringotts og have sine penge. Mm. Og så kan han ligesom leve som fredeløs derfra. Ja, yeah. øh, det er planen. Ja, han tænker lige kort, at Hermione og Ron vil gøre hvad som helst for at hjælpe ham, men de er her ikke. Han overvejer sig ikke alle de andre, der vil gøre hvad som helst for at hjælpe ham. Men det er meget klassisk Harry. Yeah. Glemmer lige Dumbledore og Mr. and Mrs. Weasley, som jeg heller ikke tror vil tillade, at han blev smidt ud på baggrund af det her. Nej, altså, han kunne måske godt lige tænke et par skridt længere frem, ja. men altså... Ja, vi havde i panik, og det er, også, ja. øh, det er også fair nok. Det er sådan en meget klassisk Harry, det her. Mm. Og så møder vi jo, ser vi jo for første gang, ja. som du siger, fordi Harry, han står jo og mærker lige pludselig, det prikker lidt i, i nakken, at han er sådan, der, der er et eller andet bag mig, mm. og kigger så bag sig og lyser med lummer, som du siger, og ser et stort, massivt væsen der er sådan et par meter bag ham. Han får et kæmpe chok, og så falder han. Og det er så mm -hmm. der, hvor han så hidkalder natbussen. Øh, og lige vil blive kødt over, faktisk. Men øh, så kan man jo så undre sig lidt over, hvorfor Sirius er der. Mm -hmm. Hvad tænker du? Jamen, jeg tror, det er helt bevidst, at Sirius er, hvor han er lige der. Altså, jeg tror simpelthen, han, han har fulgt Harry i noget tid. Så han har siddet ude foran ligustervænget fire. Ja. Ja, det tror jeg. Kan du huske? Magone Grøn, hun var jo kat der ja. i Etteren, hvor hun holdt øje med mm -hmm. familien. Ja. Det var så, da han var helt spæd, inden han skulle afleveres til familien mm. dødslig. Og jeg har sådan en tanke om, at det må han også ikke lort sig. Det kan da godt være. Det virker bare ikke umiddelbart som det, der er hans fordi at, øh, eller hovedmål. Fordi Sirius skal jo have fat i Peter Pettigrew. Og på en eller anden måde få ham til bøde for alt det her. Ikke? Ja, men på det her tidspunkt... Jo, der ved han godt, Peter Pettigrew eksisterer. Det er derfor, han er kommet ud. Det er rigtigt. Han har jo set billedet Ja, det er derfor, han Bivisen. overhovedet er kommet ud af kabanden. Ja. ja. Fordi at han ser runs otte. Lige præcis. Han Skab ser familietrigger. Eller ikke trigger, men like det hedder sådan noget. Øhm, spoiler. Spoiler alert. Det er det, det hedder. <laughs> Ej, men vi går fra, I godt kender handlingen. Ja. I hvert fald i store træk. Mm -hmm. Ja, nej, men det, det, kan, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg sad lidt og overvejede... Det kan også sagtens være, at han siger det senere den her bog. Tænker jeg, mm at -hmm. det ikke altså lige til huske de der små, små detaljer ja. og årsagsvirkninger og bla, blablabla. Altså, det, det kan jeg ikke altid huske. Men altså, jeg kunne forestille mig, at han har tænkt, at oh, jeg kunne godt tænke mig at se den sidste del af James og Lily. Så derfor skal jeg lige se ham, mm -hmm. inden jeg går videre med det her Peter Pettigrew. Jeg tænker også, at selvfølgelig er Peter Pettigrew hovedmålet for ham mm -hmm. at skulle fange ham. Men han har jo også andre livsmål, som for eksempel at se Harry vokse op og ja. på den måde få noget livsglæde ind i sit liv igen, ja. tænker jeg. Jeg tror bare ikke, det der, han er lige nu. Nej. Altså, han er totalt meget på flugt. Men og... er det for at beskytte Harry så? For Peter Pettigrew? Altså, fordi han, hvis du så mener, altså, han tænker, kan videre om Peter Pettigrew efter Harry. Men ved han, at Ron er venner med Harry? Nej, det, det, ved, han det ved han ikke. ved han ved bare, at Ron går på Hogwarts. Ja, ja, det er svært. Og så tænker jeg også, hvordan kan han vide, hvor Harry befinder sig? Han har været i Azkaban ja. i 13 år eller sådan noget, 12 Jamen, år. Jamen, det skulle jo så være, 12. hvis han kan huske, at Lily har fortalt om sin søster Petunia ja, engang. Ja. Og at hun bor i Little Winging. Eller Little... Uh, jeg kan ikke få sige det. Winging? Ja, Little Winging, ja. tror jeg. Det, tror jeg. Ja. Jamen, det er bare... Jeg ved ikke, jeg synes, det er meget svært. Men det er rigtigt, vi får faktisk ikke nogen som sådan, sådan forklaring, hvad jeg lige kan huske lige nu. Nej. Det kan selvfølgelig godt være, den kommer, men det kunne godt være noget, vi fik en forklaring på i det hyldnehus i det ja, kapitel. det tror jeg måske også godt. Altså siger han, ej, men jeg vil bare gerne se der, eller ja, sådan et eller andet retning. Jeg synes i hvert fald bare ikke, det virker sådan helt overvejet, hvad pointen var med det, fordi han ville jo aldrig kunne afsløre sig selv og sige, hej! Nej, ja, de ja, bare ja, det er coolt far. der Emily det var altså ikke det rette tidspunkt til at afsløre sin identitet. Nej. Så jeg tænkte også en, hvad nu hvis natbussen ikke var kommet? Ikke? Ja, hvad var der så sket? Ja. ja. Havde han så bare sådan blev sidene som den der hund. Ja, det tror jeg. Eller var stukket af. Altså, var nok var, var nok stukket, ja. Men det, jeg ja, jeg, har, jeg mangler lidt pointen. Mm. Men den her øh, den her overvågning. Det virker også lidt tilfældigt. Ja, det må jeg sige, fordi vi får jo... Altså, han minder mig lidt om Dobby fra sidste bog i den der... havde der... skræmmende, Dobby. <laughs> ja, meget... en mere uhyggelig udgave, Dobby. <laughs> men fordi at han var sådan sidder i agt her, Harry. Ja. Og det gør Dobby også i starten. Og Harry, han ja. ser også de der store øjne inde i busken. Det er faktisk også det første, han rigtig sådan ser af Dobby, det de der det øjne. Rigtigt. Og det går lidt igen. De store øjne Ja. Og så på den måde er der ligesom en uh, forbindelse mellem Sirius og Dobby. Mhm. Begge to vil også gerne beskytte Harry. Det er Men, rigtigt. Ja. Det er rigtigt nok. Det er bare, ja. Jeg synes, det var sådan lidt sjovt. Jeg, jeg, ja. jeg sad og undrede mig lidt over det i hvert fald. Jamen, det vil jeg da give og dig Og noget noget. apropos, ja, vi kommer til at snakke lidt senere om sådan retssystemet, kind of, but not really, ja. øhm, i fri leg. Men øh, så undrede jeg mig lidt over det her med tryllestav. Mm -hmm. Og hvordan det fungerer, når man er en straffefange, som er blevet smidt i Askeban, at man så har en tryllestav. Jeg tror ikke, at Sirius har en tryllestav. Jeg tror, at han stjæler en på et tidspunkt. Okay. Jeg tror, at man fra fratid sin tryllestav, det må man vel ikke have med ind i fængslet. Det giver ikke nogen mening. Nej, det vil jeg jo heller ikke mene. Det var bare, fordi jeg kom lige ind på sådan en Reddit-tråd, ja. hvor der var nogen, der sådan sammenlignede det her med Hagrid, der får knækket sin stav, mm -hmm. og Bellatrix, der ikke gør. Jeg tror, at man får den øh, konfiskeret, så kan det være, man kan få den udleveret, når man har afzonet sin dom. Det går ja. ud fra, altså, ligesom man afleverer alle mulige andre ting, mm -hmm. når man kommer i fængslet. Så der, da øh, de kommer ud af fængslet, øh, det der masse udbrud, Bellatrix og hendes mand? Og Jamen, det er jo noget andet, for der bliver ja. de jo ikke løslat. Jamen, det er det, de jeg, jeg mener. Ja. Det kan tænkes, at de så også har fået fat i deres trøllestav i samme omgang. Ja, det kan være, de har øh, overbrumtet ja. dementerne og så har fået fat ja. i dem. Hvor Sirius så at stukket af uden, fordi han er bare gået ud som hund, ja. og de har ikke opdaget ham. Så han, han har ikke haft mulighed for at kunne lede efter sin trøllestav. Nej, nej. Ja, det er godt tings. Jeg tror at simpelthen han stjæler ind på et tidspunkt. Okay. Det mener jeg også at vi hører om før nok Sina. Mm. Så er det er også bare interessant, men han så kommer han med bare kun rundt væk gå simpelthen. Ja. Jeg ved ikke om man kan transferere sig. Det kan man vel ikke undskyld der. Kan man det? Ikke hvis man ikke er trænet i det i hvert fald. Da ja. okay. <laughs> men okay. <laughs> <laughs> ja, er det er lidt øh, undtagelsen der, ja, der bekræfter reglen, ikke? Ja, jo. <laughs> godt spørgsmål. Det kan være. Ja. Der er nogen derude, der ved det her. Ellers så må vi lige kunne lidt på det. Ja. Men øh, jeg havde i hvert fald nogle overvejelser forhold til mm -hmm. det. Hvem er dig, min ven? Jeg synes, vi skal snakke lidt om øh, noget af det, som vores lytter også er lidt interesseret i. Det er i hvert fald noget, der engang imellem kommer spørgsmål om, og det er det her med Harry og Neville og de øh, oh, ja. træk, der er mellem dem. Fordi da Harry han kommer op i bussen, så bliver han spurgt af Stan, hvad han hedder. Mm -hmm. Og af en eller anden grund, så vil han ikke fortælle, at han hedder Harry Potter. Så han lyver og siger at han hedder Never Longbottom, for det er det første navn han lige kom i tanke om. Billige mm -hmm. også det show for han har lige tænkte på eh øh, Ron Hermione. Ja. Så det havde været mere oplagt at sige Ron Weasley. Det er ret nok, men det kan selvfølgelig være at han vil afsløre sig selv fordi han ikke er rødhåret. Ja, okay, det er rigtigt. Jeg tror faktisk lige han er kendt for at være rødhåret. Det er med det. Ja. Ehm, ja, men det er nok rigtigt. Altså det er nok det der med at de minder så meget om hinanden, så han kunne sagtens gå for at være Never for dem mm -hmm. der ikke kender. Neville er ligesom sådan lidt to. en anonym karakter i troldmandsverden, så ja. det giver god nok mening, det er ham, han vælger. Jeg tror bare, jeg synes, det er interessant, at det lige ham. Ja. Han kunne også sagt så mange andre fra troldmandsverden. Mm. Altså, Discount Harry. Ja. Jamen, han kunne lige så godt have sagt Dean Thomas eller Simons Finnegan, ikke? Jamen, det er rigtigt nok, og jeg tror også at senere, at han rent faktisk uh, disguiser sig som Neville på et senere tidspunkt. Mm. Han bruger også uh, Stan Stabais' navn, da han skal sådan skrive identitet over for nogle dødskardister, men jeg minder også, at han gør det igen Ranske. med Neville. Ja. Jeg tror bare, det er meget nemt for ham. Sådan lige ting okay, et eller andet random, anonym person, Neville. Ja, og som hvor jeg kender baggrundshistorien sådan nogenlunde også, ikke? Mm -hmm. Og så tror jeg også, Harry, han ser en relation mellem dem, altså, at, eller en forbindelse mellem dem på en eller anden måde. Okay. Altså, jeg tror også, han føler, de har noget til fælles. Jamen, det kan godt være. Altså, jeg vil sige, jeg synes altid, det er lidt det her men når han bruger en anden til identitet, så får jeg altid sådan lidt en øh. Det er faktisk ikke særlig sejt, eller sådan særlig fedtgjort. Fordi hvis man opfører sig mærkeligt, eller... Det er jo øh, troldmans af identitets-tjort. Jamen det er det. Hvis, ja. han, hvis han på en eller anden måde får skabt en dårlig opfaldelse af Neville, ja. så er der nogen, der... Altså så hænger Neville ligesom på den, mm. fordi Harry har gjort et eller andet. Og det, det, det har jeg faktisk tænkt ret ofte, når ja. han gør det her. Ja, for det gør han det ret tit. Ja. Han kan ikke lide at stå ved, man er. Han Nå, bruger ja. tit de der synonymer. Mm. Og så kan man ligesom lægge skylden over på nogle andre. Ja. Det er lidt det samme som det her med at tage polyjuice-elixier, ikke? Ja, det altså... er lidt kujon-agtigt. Ja, der er i hvert fald et eller andet ved det, der sådan får mig til at sidde sådan en... Ja. Men øh, ja, det er, det er interessant. Jeg sad faktisk og så overvejede det kort det der med Harry og Neville. Men det er godt, at det, det op. Ja, der er et eller andet der. Og det kan Harry tydeligvis også se. Ja, det er kun os som <laughs> læser. Det er også noget, Harry tænker. Mm. Ja. Og så, øh, så tror jeg, at jeg undrede mig lidt over det her med... Øh, Altså hele det der møde med Cornelius Fudge, måske også mm. fordi Harry, han undrer sig meget over det, men nu, jeg tror i at jeg undrer mig, fordi jeg ved, hvad der kommer til at ske senere hen i bøgerne. Ikke? Mm -hmm. Og øh, her i bog 3, der er Cornelius Fudge meget bekymret for Harry, og vi har dem det bedste. Og, øh, hyggeunkel. Ja, han er sådan virkelig en hyggeunkel, og øh, hentyder også nogle gange til, at, at det er vigtigt, han er i sikkerhed. Og, sådan noget. og så i øh, bog 5, ind i også på 4. I bog 4 der bliver, kommer han ud i alle de her øh, tre kampe øh, mm -hmm. dyster, hvor han er ved at dø flere gange. Og i på 5 kommer Voldemort tilbage og han øh, hvad hedder det? Potter tror ikke på ham. Altså udsætter ham jo faktisk for en voldsomhets. Mm -hmm. Så det er jo ikke noget han Potter er jo ikke bekymret for Harry ellers. Nej. Så hvorfor er han der lige nu? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror at grund til at han er sån senere at han har den her negativ indstilling over for Harry i, i femeren især, det er, fordi han er bange for at miste sin position. Mm. Det er, fordi han tror, at uh, Harry han er en pawn for Dumbledore. Og Dumbledore prøver på at få magten i minde i um, En pawn? Altså sådan en, en bonde, man kan rykke <laughs> Nå, rundt. Nååååå, en, en soldat. Ja, ja, at han ligesom... Øhm, han, er, han er på Dumbledores side. Jamen, det er han jo. Ja, Jamen, det, det er ja. han også. Men... Ikke på den måde, som Fudge tror. Nej, så Jeg er tror, korrekt. Han, Også fordi Dumbledore er jo ikke ved at overtage verdens herod. Nej. Altså, jeg tror, at Fudge han ser et rænkespil, hvor ja. Harry er involveret, og Harry han, ligesom, forsøger at modarbejde ham. Mm. Og jeg tror, det er derfor, han er så negativt indstillet overfor ham senere, men ikke er det her, fordi Fudge er bange på det her tidspunkt. Nej. Han, er, han er bare bange for sådan, sikkerheden generelt i det mængde samfund, og at Serious Black kommer ud. Det er ud, og du... hans egen position er ikke på spil ikke nu i hvert fald. Nej. Altså det kan den selvfølgelig blive, hvis de ikke få fundet Sirius Black. Mm. Men tænk også, hvis det var hans skyld at Harry døde, fordi Sirius Black var kommet fri. Altså så ville folket jo også blive meget vrede på Fudge, fordi det er Fudges ansvar så mm. sånede her ikke sker. Det er rigtigt. Så det kan godt være, at det har noget at gøre med ja. det. Ja, så faktisk kan det være, at han er bekymret for Harry af egoistiske årsager, tænker du. Ja, det kan godt være, for hvis der sker Harry noget, så går ansvaret tilbage til et spørgsmål om retsikkerhed, og mm. så bliver det et spørgsmål om om er kompetent. Ja, det tror mm. godt, det kunne være. Den har jeg ikke lige tænkt, den tankerække der. Ja, altså det er i hvert fald, hvad gør man, hvis man har en mm. superkriminel, som, som er ude efter en specifik person, og det tror ja. de jo. Så hvis han på en eller anden måde skyldig, at, at Harry han dør, så vil ja, det, det være og godt. Ja, altså det er, jeg, jeg køber den anden, fordi det kan jo også forklare, hvorfor han ikke er sig for Harry i firen, fordi i firen, mm. der er Harry under Dumbledores ansvar under de her trekampsdyster. Ja. Det er Dumbledores ansvar, det er de andre øh, skoleforstanderes ansvar, at der ikke sker de her øh, deltagere noget som helst. Ja. Der er jo også nogle øh, udsendinger fra ministeriet, men så må det jo netop også være dem, der besider ansvaret, og ikke ham. Det er det, og ting er også med trekampen, at øh, der er han bundet til den. Og det er ikke noget, ministeriet har noget at gøre med. Det er sket udenom det normale reglement, og de kan ikke tage ham ud. Nej. Han er nødt til at deltage i den her kamp. Fordi det er sådan er reglerne. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, og hvad, det, hvad der vil ske, hvis han ikke deltog, om han så ville blive mørdet. Jeg tror, der er, der er en forbandelse over dem, som melder sig til, men som melder fra. Måske, øh, eller også så kan de simpelthen ikke komme videre med næste udfordring, før alle har udført den. Ja, der er i hvert fald en eller anden binding på. Altså. Ja. Mm -hmm. Ligesom den, øh, den ubrydelige id. Ja, lige præcis. Jeg mig. Ja. Men jeg køber faktisk rigtig fint den her forklaring med, at det er af egoistiske grunde, at han så støtter op om Harry her, eller er bekymret for Harry her, ikke? Og det taler virkelig ind i, at han er en ret træls karakter, ikke? Altså meget egocentreret, meget ja. magtliderlig, meget fokuseret på... Han er en politiker. <laughs> men altså, nej, men altså... Han er, han er sådan en karrierepolitiker. Ja. <laughs> det, var ikke, det var ikke sådan ment, at jeg, jeg synes ikke, alle politikere... Nej, du er jo ikke godt. politiker. Nej, <laughs> Nej, altså... Det, ja. det handler om for ham, det er at være så populær som overhovedet muligt. Ja. Og sidde så godt som overhovedet muligt på pladsen som statsminister. Men du har jo... Minister for MAE, ja. ikke? Ja, men du har jo ret i det der. Altså, det er det, der er politik og leden. Det er den der fortælling om, at mm -hmm. det bare handler om at få magt og ja. penge og præstis. Han er stereotypen. Ikke? Fuldstændig. Og vi ved også fra noget tidligere meta, at J.K. Rowling er rigtig kritisk overfor ministerne og generelt det politiske system i England. Så han kan sagtens være tydeligt, Billedet på det, hun ikke kan lide mm -hmm. ved politik. Lige præcis, lige præcis. Jamen, det er godt. Mm. Det er, vi kommer nogle steder rundt i dag, synes man vidste. Men jeg synes faktisk at også, at i mødet med Fudge, der er det lidt spændende det her med, øhm, han er overbevist om, at han skal straffes. Og han har billet sig selv ind, at han, altså Harry, ja, Harry ikke Fudge. Ja, Harry er overbevist om det. Ja. <laughs> han tror, at han bliver bortvist for Hogwarts, hvilket også vil være den klare mulighed, tror jeg her. Også fordi, at han får at vide i bog 2, at hvis han nogensinde bliver lavet magi igen, mens han er mindreårig, så ryger han ud af Hogwarts. Mm -hmm. Det er ligesom ja. trusløn. Og det er det, han har gjort nu. Ja. Og han har faktisk gjort det flere gange, fordi han laver jo også Loomers lige bagefter. Mm -hmm. så. Ja, efter at have pustet uh, Tante Marche op. Nemlig. Ja. Så det er faktisk dobbelt op, kan man ja. sige. Og så har han også haft de her små udbrud, mens hun har været der. Ja. Jeg ved ikke helt, om det tæller. Det gør det vel nok? Ja. Nej, det tror jeg ikke, for det er ikke bevidst magi. Nej, men fordi... man skal selvfølgelig også kunne kontrollere sine følelser. Man, altså, børn ja, bliver rigtigt. jo ikke dømt for at lave magi, som de ikke kan kontrollere. Nej, det er rigtigt. Jeg men tror, det skal du... være bevidst. Tror du ikke, at voksne vil blive det dog? Jo, fordi der forventer man, at de kan styre sig. Ja, mm. nemlig. Ja, det, det er jo også en spændende diskussion. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan det lige Ting er lidt med det her retssystem og hvornår man bliver straffet. Det er ret svært at finde ud af. Ja, men det er det jo for Harry. Man kan godt forstå, at han er lidt, ja, lidt forvirret. Det er utroligt biokratisk derinde. Ja, det kommer vi til, som ja. sagt. Men, øh, men han er ligesom overbevist, om han skal blive straffet. Mm. Og han spørger jo så også direkte, Fudge, hvad med min straf? <laughs> ja. Og så siger Cornelius Fudge, min navnebror. <laughs> ja. At øh, det, det skal du ikke jo. Det, det er ikke nogen grund til. Hvorfor skulle det? Vi er bare glade for, at du er i sikkerhed. Mm. Det er meget godt. Omstændigheden ændrer sig, bla bla bla. Det er bare meget interessant, alt det her, synes jeg. Det her med straf generelt og mindreårige, og så er mm. han lige pludselig ikke for den her straf, han skal have. Ja, der er noget, der ikke rigtig hænger sammen. Ja, og noget i den øh, exchange, hvis man kan sige det sådan, som jeg også synes var lidt sjov, eller sådan rubbede mig lidt på den forkerte måde, det er, at Fudge han siger, at din tante og din vil tage dig tilbage, hvis du bare lader være med at komme hjem i vinterferien og påskeferien så er det fint nok. så kan godt komme tilbage næste sommer. Mm. Og så har Harry sådan, jeg tager aldrig hjem i vinteren og i påsken, og jeg skal aldrig tilbage til ligusetvinget. Og så har folk sådan, jeg er sikker på, at I holder af hinanden på et eller andet plan. Mm. Hvor Harrison så er sådan, how about no, han siger så ikke noget til det. Men jeg synes egentlig, det der, der er et eller andet med at sige, modsige folks følelser, deres umiddelbare sådan, følelser. Ja, det, det er ikke så charmerende, det der, øh, at, at Fods ligesom skal belære Harry om hans forhold mm. til herre og fru Dursley. Jamen, det, det er den der klassiske, ikke? at man mm -hmm. sådan går ind og siger, at dine følelser er ikke valide. Ja. Det, du siger nu, er simpelthen ikke rigtigt. Ja, ja det er sikkert ikke sådan, det er. Ja. Det er faktisk det, han siger. Ikke? Altså, jo, det passer ikke, det du Nej. siger. Nej. Nej, selvfølgelig elsker de der. Ja, ja, og selvfølgelig elsker du også dem, hvor vi sådan et, sådan behøver det altså ikke være. Nej. Og jeg synes, det er sådan en klassisk ting. Især i forhold til børn, hvis de siger, jeg kan virkelig ikke lide at gå i skole, alle de andre børn er så onde, og jeg vil aldrig derhen, eller hvad ved jeg, sådan en regning eksempelvis. Og så er ens forældre, eller en eller anden en studievejleder, eller hvad ved jeg? jeg, siger. Ej, men det, så, de mener det ikke så slemt. Er du ikke sikker på, du bare overdriver lidt, måske, eller mm. har du alligevel ikke nogen venner, eller sådan et eller andet, ja, ja. hvor man sådan, der er værd at modsige folks oplevelser af tingene. Ja. Det, altså... Der kun en person, der kan vide, hvordan man har det. Og det er jo så personen selv ikke? Mm. og Harry her i den her situation. Ja, og jeg tror især, at det er noget, der ofte sker også i sådan nogle familierelationer. Mm. Fordi at vi er vokset op med en øh, kultur, hvor familien er omdrejningspunktet. Mm -hmm. Selvfølgelig er det mindre og mindre i dag, end det har været. Men, men der er jo sådan en øh, ideen om, at blodets bånd mm -hmm. automatisk vil til noget kærlighed. Det, det. Bare fordi man er søsne, så skal man ligesom... Så skal du elske hinanden, ja. eller du skal elske dine forældre, eller din hvad der skal elske dig. Ja. Og det viser sig jo så også gang på gang, at det jo ikke altid er sådan, det er. Nej. Um, nu, jeg tror også, at nu jeg lige den der Leonora Christina Kristina som jeg lige nævnte mm. før i hovedet, hvor hun jo netop beskriver det her med, at hendes mor ikke elskede hende, og ja. hendes far jo faktisk heller ikke gjorde en meget stærk bog. Um, men også, hun møder nemlig også hele tiden den der, nej, uh, sådan var det nok ikke heller. Det er nok bare din oplevelse, ja. men det er ikke sådan, det var. Altså, sådan, folk... Du bilder der noget ind lige nu, ja. som ikke er rigtigt. Det kan jo ikke passe, at det er sådan, som det, du siger. Det vil være for ekstremt, ikke? Jo. at sånne det bare ikke altså det er også um, det er generelt sådan når folk de modsiger ens holdninger eller ens beslutninger i ens liv eller i forhold til ens relationer for eksempel eller den der med hvis en kvinde siger jeg skal have børn og så er folk ja, så åh klassisk ja amen, det jeg er overbevist om at du kommer til at skifte mening hvor man så stop bare ja. folk tænkte de tænker at have altså have den tilgang til tingene som de har i stedet for at gå og fortælle dem hvad den rigtige måde er at have det på eller de skal nok ændre mening eller hvad ved jeg mm. Så ja, det var bare lidt shout-out. Der var ja, et eller andet ved der, den her ja, ja, men jeg, jeg fald. faldt også lidt selv over den og tænkte, ah, fudge. Det skal du ikke blande dig i. Det skal du slet ikke kommentere på. Det, men jeg tror, det er rigtig meget noget, børn bliver udsat for. Også mm -hmm. voksne selvfølgelig. Men især børn får der, den der, det kan jeg også helt huske. Jeg ja, har mange gange. det har jeg helt sikkert. Ja. For alle mulige forskellige. Ja. Folk, de jeg synes altid, de skal kloge ja. på andres oplevelser af tingene. Mm. Men ja. Ja, men øhm, det var egentlig det, jeg havde til, mm. øhm, til den her, det her segment i dag. Ja, jeg har en lille smule om uh, Stan, og ham kommer vi også til at snakke lidt om i frileg. Yes. Men jeg vil godt lige fortælle lidt om, hvem han er. Ja. Noget af så Stan Stabajs på dansk, mm -hmm. eller Stan Sean Pike, hedder mm. han på engelsk. Og han er jo så konduktør på natbussen. Vi får at vide, at han ser ud, som om han er mellem 18 og 19 år. Fordi her er jo sådan lidt, okay, han er ikke særlig gammel, ham her han er så bumset i hele krødderen. Og så har han nogle ret store ører. Altså, han, han ser ikke særlig charmerende Tror jeg, vi skal godt, vi kan sådan det, du ser. Vi får at vide, at han er sådan... Eller ikke lige det, jeg kan bilde, men jeg har læst mig til. Han skulle være en dygtig bilist, men øh, ikke særlig klog generelt. Og han har sådan en tendens til at gå og øh, prale rigtig mm. meget. Og det bliver jo så også problem for ham senere. Ja. Og ja, han slader jo faktisk også ret meget til Harry, om siger du slet jo... <laughs> Ja. Om Sirius fortid og fortæller om det her med at han sprang de 13 mennesker i luften og røg askeben og var Voldemorts uh, second in command og alt det der ting. Mm. Det fortæller han om, fordi det ved Harry af en eller anden grund ikke. Det kan jeg altid undre mig hvorfor Harry han ikke læser bøgerne om sig selv eller det der sådan kommer op til mm. hans eget liv med dig gerne. Det siger Herr Meioni jo også på et tidspunkt, hvis jeg var dig, havde jeg da læst alt hvad der var videre mig og min mm -hmm. egen fortid, for du aner også noget om din fortid, så hvorfor ikke? har du ikke selv undersøgt det? Det er det. Og det er også interessant, ikke, at sådan en som Stan Park, der er 18-19 år, ved de jer ting. Ja. Men Harry Egger. Ja, fordi Stan Park har ikke været i live, øv det har han. Han er jo ældre end Harry, så det har han, men han kan jo ikke. Det. Han har jo måske så været de der ja, hvad er han nu? Han er 13, ikke? Jo. Og han, hvis han er 18, mm -hmm. så har han jo været 5 Harry blev Ergo kan han nok ikke huske så meget fra det. Det er noget, han har fået fortælt senere. Det er det helt sikkert, om ting, han selv har undersøgt også. Ja, lige præcis. Så det er bare derfor, det er sådan lidt interessant. Hvis hvis man lever med i det, kan jeg bedre forstå, at man opfanger det. Men det har Hermann Stan jo tydeligvis ikke. Nej. Så Harry har rig mulighed faktisk for at finde ud af de ting. Mm. Og også, at, at Sirius har en relation til hans forældre. Ja, det ved jeg ikke. Det kan bare undre mig rigtig meget, at han ikke gør noget mere Research undersøger tingene lidt mere. Men det er jo så Harry i en nødskald. Spørgsmålet er, om det simpelthen er for følelseslaget for ham. Altså, at det simpelthen gør for ondt og ske og læse ting om hans uh, forældre og hvad der er sket. Ja, det er nok rigtigt nok. Jo, du har nok ret. Jeg er bare sådan lidt... Men, men det er ikke nemt at forberede sig på Pas tingene. Nej, personligt vil jeg have det svært med, andre vidste mere om mig og min fortid, end jeg selv gjorde. Ja. Jeg ville have et behov for at kunne komme folk i forkøbet, også hvis de spørger ind til noget, at jeg mm. så kunne sige, jeg ved godt, hvad der er sket, men det har jeg ikke lyst til at snakke om. Eller sådan, altså, mm -hmm. Jeg forstår heller ikke, at han ikke har et behov for at kunne afvæve i så fald ja. nogle af de samtaler, han kommer ud for. Det har du ret i. Der er, der er i hvert fald et eller andet der. Øhm, og især mm. også det der med, han begynder at få en fornemmelse nu for, at Voldemort kommer til at dukke op, tror jeg, i hans liv fra nu af. Og formentlig flere mm. gange, ikke? Fordi vi har mødt ham både et i Etterne ja. Så det virker lidt usandsynligt, at han ikke dukker op igen. Mm. Så det logiske skridt vil ligesom være at læse lidt om, hvorfor Voldemort overhovedet blev den, han var. Eller fundet ja. ud af lidt om hele den her æra. Ja. Det er lidt mærkeligt, synes mm. jeg. Men der skal jo også være noget mystik og noget for os læsere. Ja, det er jo det. Så det er nok det, der er Godt skidt. Godt være derfor. Ja. Øh, men jeg ja, Miggis, kan jo... Øh, hoppe jo over til frileg, og så tal lidt mere om staden. Ja, lad os da gøre det. Ja, men øh, den kæreste af møder vi jo faktisk flere gange i bøgerne. Øhm, og det her med prale bliver ret øh, skæbne, besejlende på en eller anden måde for ham, kan man vist godt sige. I bog 4, der ser vi ham bl.a. gå og prale til en Vila, om at han... Øh, skal være minister for magi, den yngste minister for magi nogensinde. Og det er et pop, altså lidt tid senere, der hører vi sådan en historie om, han har været inde på en pop sammen med nogle venner, og så har han gået og fortalt dem om, at han havde insiderviden om dødgardisternes planer. Mm. Og det er så det, der gør, at han bliver smidt i Asgaban. For at være dødgardist. For at være dødgardist, det er han jo så ikke på det tidspunkt, for vi er i hvert fald at vide. Og så inde i Asgaban, der får han sådan imperius forbandelse på sig, og joiner så dødgardisterne i de sidste bøger. Mm. Så det er, det er i hvert fald den officielle historie. Det er det, der står inde på Potterviki. Ja. Men. Men. <laughs> der er altså også nogen, der har nogle fan-teorier om, hvorvidt det er, sådan det er foregået. Fordi grunden til, at det er det, der står inde på Potterviki, det er fordi, det er det, Harry han tænker, der er sket. Mm -hmm. Det er hans opfattelse af Stan. Ja. Harry han kan simpelthen ikke klare tanken om, at Stan Terbej skulle være blevet dødsgardist af egen fri vilje, så derfor tænker at han, at han må have fået imperiusforbændelsen over sig. Og argumentet er, at han øh, er blank i øh, blikket, og mm -hmm. er sådan fraværende yeah. generelt i hans ansigtsudtryk. Yeah. Hvilket man jo også ofte er, når man er underlagt imperiusforbændelsen. Mm -hmm. Han møder jo ham så under The Battle of uh, Seven Harry Potters, eller hvad øh, fanden dernede. Yeah. Der, hvor de flygter. Der, var de er Harry Potter, som mm -hmm. hver har en hjælper med. Der er Stane en af de dødsgadister, som kæmper mod dem. Lige præcis. Ja. Men altså, det er der så nogle lyttere, eller ikke nogle lyttere, <laughs> nogle læsere, som, øh, som er sådan lidt øh, kritiske overfor. Og jeg har, øh, jeg har så fundet en fan-try, som, øh, eller jeg har faktisk fundet to, som i stedet har nogle lidt andre vinkler på, hvad det egentlig er, der sker med Stan. Mm -hmm. Og den første, det er, at han bliver der en fri vilje, simpelthen. Altså, at han bliver fanget af det her dødsgadist halvløg, og får noget status og noget, så det faktisk er rigtigt nok, at han er dødsgadist. At det ikke er en pivsforværelsen. Mhm. Mm man kan sige, at efter at krigen slutter, er der ingen nogen, der ved, hvad der sker med Stane. Nej, vi ved ikke, om han dør under Balderfoguds. Og vi ved heller ikke, om han kommer tilbage til natbussen, eller hvad der sker. Så vi har, altså, hans fremtid kan ikke sige noget om, hvad det egentlig er, der er den rigtige forklaring. Nej. Han har heller ikke været ude og sige sådan, at var under Imperiusforbundsen. Så, så den er der ikke. Nej. En anden er så, at han øh, i første omgang er blevet framet af Ministeriet for Magi mm -hmm. for øh, at... Altså, øh, altså at det her inde på den der kro at det i virkeligheden ikke rigtigt var noget der var sket eller at det er måske noget der er sket, men uden egentlig at man har troet på ja. at han havde ret i det der med dødsgardisterne, men administrationen for magi på det tidspunkt havde brug for lige som statuere et statueret eksempel over for ja. befolkningen at vise, at vi gør noget, vi har styr på situationen, og derfor øh, var den officielle forklaring, jamen øh, nu har vi fingsled stand device, fordi at vi har øh, mm. hvad noget tegn på at han er dødsgardist og øh, i kan se at vi vi gør faktisk noget. Mm. Det er det, Harry siger til Rufus Scrimgeour. Han siger til ham på tidspunkt, I skal sætte Stan Stabajs løs, fordi det er ikke korrekt, at han skal sidde inde i Asgaban for det her. Mm. Det, det, det siger han desideret til ham på et tidspunkt, så det er også det, Harry tror. Ja, og der er der så nogle øh, læsere, som så argumenterer for, at Stan bliver så gal på, men i for magi for den her fængsling inde i Asgaban, at han faktisk omvinder sig mm -hmm. og bliver dødsgardist med vilje, fordi han er sådan lidt... Jeg kan jo tydeligvis ikke stole på, at, at vores retssamfund fungerer, når jeg bliver uskyldigt dømt, så må jeg gå over til dem, som øh, hvor jeg kan få noget andet ud af det. Eller mm -hmm. Så der er altså sådan tre, man sige, løsninger på eller ideer om, hvad sker der med Stan, er han underlagt Imperius, er han reelt en tilhænger eller bliver han først fremad ministeret og så derfor tilhænger mm -hmm. af østglistene. Yeah. Ja. Det er jo lidt svært. Jeg vil lidt sige, det det jeg tror det kommer lidt an på, hvad det er for en fortælling Jackie Rowling gerne vil øh, fremvise, ja. præsentere med det her Stanster Fordi da jeg sad og, øhm, og læste lidt ind i, i hans historie, jeg kan godt huske, hvad der er med ham tidligere, men øhm, for mig at se, så øh, kunne det godt lidt virke som enten den klassiske, med at vi har nogle uskyldige mennesker, som bliver øh, fanget, hjernevasket af en eller anden ideologi, eller mm -hmm. af mm -hmm. under en vandkrig og de så man ikke. Fordi ting er, Stenze er mega dum. Ja. Og han er tydeligvis tilhænger af Voldemort i det her kapitel. Nej Fordi da Harry siger Voldemort, der er han sådan, ja. hvad er det, dog, du siger? Ja. Huh, hej. Ej, det, det, er, det, er, det er han slet ikke. Ej. Og Stenze Bajs er også ældre end Harry, så jeg tror også, han har mere respekt for navnet Voldemort, fordi han har alligevel også levet under Voldemort. Mm. Så, så det, det kunne godt være sådan en, at man, man bliver lidt hjernevasket i en ideologi, og så har han allerede har været dødsgardist. Men det kunne måske også godt være den der med, at man bliver fængslet som uskyldig, og så faktisk bliver kriminellet at sidde i fængsel. Ja. Og det sker jo. Det, det sker vi. jo også, ja. Så, øhm, så jeg synes, den er rigtig svær for mig at se. Så kommer det lidt an på, hvad det er, hun prøver at fortælle os. Hvad det er for en historie, vi skal, ja, vi skal have her. Ja, det er rigtigt. Fordi altså, de her to teorier, det er, at den ene siger noget om en, vores retssystem, og bliver vi kriminelle og kommer i fængsel? Og den anden mm -hmm. siger noget om, alle mennesker kan blive fanget af ja. en stærk leder og en ideologi, som man øh, kan blive overbevist af. Ja. Så det er to meget forskellige ja. forklaringer. Det er nemlig det. Altså, tror for mig personligt, det er, hvis, jeg, hvis jeg ikke skulle vælge den, der hedder Sten Tobias har fået skyld det hele vejen. Ja, og lagt en pyr. Det er det, Harry tror. Hvis vi, ikke, hvis vi ikke skal vælge den, men vi skal vælge mellem en af de to andre, så ville det nok være mere tilbøjeligt til at tro på den med, at han er blevet overbevist inde i fængslet. Ja, og at han så har sluttet sig til dem der, fordi at han enten er blevet hjernevasket af dødsgardisterne, eller selv har valgt at gå over af, fordi han er blevet desillusioneret omkring det magiske samfund. Mm. Ja. Jeg synes, det er meget interessant. Ja. Hvad tænker du selv? Ja, altså... Øhm, på en måde kan jeg godt, egentlig godt lide den anden, den der med, at han er blevet overbevist af den her ideologi. Mm -hmm. Og det kan jeg godt, fordi det var ud fra det, som en af læserne havde skrevet inde på den her fan-teori-side. At der er jo ikke rigtig nogen andre som karakterer, som på den måde skifter side, altså som Nej, på den måde rigtigt. vælger Voldemort frem for øh, Dumbledores hold, eller man skal sige. En af de gode, som bliver en af de onde. Ja, altså... Der er selvfølgelig quirl. Ja, det er rigtigt. Men øh, jeg tror, jeg tænker lidt mere sådan, hvis vi tager analogien til 2. verdenskrig, mm -hmm. sådan, den der... Øh, Almindelige mennesker kan også udvikle ja. sig i en rigtig, rigtig dårlig retning. Ikke? Ja. Og der, der vil det næsten være... Altså, jeg synes også, det er ærgerligt, hvis ikke hun har sådan, formået at skildre den ja. del. Så derfor tror jeg egentlig, jeg er mest tilhænger af den mm -hmm. teori. Det var lidt kringledt forklaret. Jamen, jeg ved godt, hvad du mener. Ja. At du vil godt have hun eksemplificere det på en eller anden måde i ja, historien, hvordan almindelige mennesker... typer, vi ikke ja. tror, at skal dødsgadistere også kan blive det, mm. eller blive tællinger af dem i hvert ja. fald. Mm. Ting er også lidt, at Stan Stabijs, han repræsenterer også lidt sådan en lidt en uvidende sådan type person, som ikke har så meget social status, han har ligesom et lidt shitty job, og han, han har måske ikke så meget held med pigerne, han skal sådan prale, fordi han ikke rigtig mm. har noget af Hattie, han har ikke udseende eller penge eller noget som helst. Og så kunne jeg godt også forestille mig, han blev sådan lidt vred på alting. Yeah. Blev sådan lidt sur over, hvor han selv stod i verden. Og det, hvis man ser på ham på den måde, som den der vrede, hvide mand, som har det lidt, mm -hmm. lidt lort. Yeah. Øh, eller Trumps USA. Yeah. <laughs> så, øh, så synes jeg, at det giver god mening, han godt kunne finde på at slutte sig over. Mm. Men igen, så er det også den der med, han er bare så fjendtlig indstillet over for Voldemort her. Og jeg ja. tror det blev så øhm, altså ingrained ind i alle i troldmands samfundet at Voldemort er bare det værste der kunne ske for nogen overhovedet. Mm. Så det der skulle noget seriøst til for at få ham overbevist om at skifte tid, tror jeg. Ja. Men folk var jo også imod nazisterne da de lige kom frem i Tyskland. Altså ja. det var ikke sådan at de var folkelig populære fra start af. Tværtimod. Nej, det er rigtigt. Og igen øh, vi ved jo ikke så meget om hvad der sker mens Voldemorts begynder også snapeble frem i sprækkerne der i øhm, i 5'eren og 6'eren der er jo det her mærkelige skifte hvor der ikke så helt er et bradskifte og så alligevel mm -hmm. med mistet. Men om der egentlig er egentlig flere i samfundet der sådan hopper med på Voldemorts vogn eller om det er meget sån klart optaget hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Jeg tror ikke det er så klart optaget som Harry han eller sig? Altså, ja, ja. ja. Øhm, altså se som Nidkær jo har jo nemt vi hopper over. 100% ja, og Fudge lader sig jo egentlig også snyde mm -hmm. ret lang tid. Han, ja, jeg tror godt han, altså jeg tror ikke, han ved, at han støtter op om Voldemorts sag. Men det er måske mere sådan gråt end sort-hvidt. Ja. Som man kan sige sådan. Der er jo i hvert fald mange, som også under en verdenskrig, som bare gerne vil have deres liv til at fungere. Mm. Og være i sikkerhed. Og så siger man måske, at man er tilhænger af Voldemort for at undgå at blive øh, forfuldt. Ikke? Jo enten det, eller fordi man godt vil han en højere social status, yeah. at man kan se muligheder for sig selv inden for det her system. Mm. Det er jo, nu har vi jo begge to lige set den fantastiske sære, der hedder Han Mids Tale. Yeah. Der sker det jo også, at der er rigtig mange mennesker, der vælger at skifte position i samfundet, eller vælger at støtte det her nye samfund, fordi at de kan få en højere position, end de havde det tidligere. Jamen, mm. um, så ja. Yeah. God til at se den. Ja. Vi kom <laughs> mange anbefalinger af den her. Jamen, det gør vi faktisk virkelig. Really. Men der, mm. det er jo også efterår, og folk de mangler ja. sig, og det går der noget at se og lytte til. Men ja, så der jo uh, The Nights Bus. Ja, den skal vi jo lige have vendt, tænker mm. jeg. Den øh, stammer jo fra 1865, mm -hmm. kun jeg læse mig til på Viki. På der Viki. Og er inspireret af Moklernes transportsystem. Yes. Også det her med, hvad hvordan man præger den i gamle dage. Der prægede man busserne i England. Ja. Så det er derfor, man gør det her. Lige præcis. Mm -hmm. Det er med det. den er jo så øh, sat i værk, hvis man kan sige det sådan, for at øh, assistere og transportere for tabte hekse og troldmænd. Det siger Stan Stabajs faktisk også mm -hmm. øh, i sin lille åbningstale, da vi med ham. Den skal vi nok læse op senere. Og den er så særligt tiltænkt øh, svagelige troldmænd og hekse eller mm -hmm. mindreårige. Folk, ja. der ikke kan bruge andre former for transportmidler. Øh, Fx hvis de får det dårligt at bruge det der fluepowder. Ja. eller øhm, ikke kan få noget at transferere sig, ikke kan uh, lide at være sådan på koste eller til straler. Altså, der er eller affuser. Mange... Eller affuser, mm. så kan man bruge den her. Um, så det er sådan lidt en, en, en form for offentlig transport i, det magisk, i den magiske verden. Og jeg tror kun, der er en af dem. Der ja. kun den her. Ja. Um, så det er egentlig sådan ret interessant. Vi kommer jo så om natten ind i den her bus. Men det show er så, at om natten er der senge, og om dagen er der sædder. Mm -hmm. Og da Harry kommer derind, er der sådan en masse folk, der render rundt i nattøj, og ligger i de der senge og sådan, prøver på at sove. Men der er ikke noget interiøret ind i bussen, der sådan er boldet ned. Nej. Så hele det hele rutser rundt. Så de, de får det virkelig dårligt at ja. vende den der bus, fordi den hopper bare, og så flyver sengene i den ene ende af bussen og ned i den anden. Jamen, det er bare skrækligt. Så det er ikke en særlig behagelig busstur at være med, hvis man kan sige sådan. Ja, hvad er der værder mere, når den? den har øh, eller har sådan en besværlighed på sig, så alt ting hopper væk fra den. Mhm. Ligesom man sådan, sådan det lidt af, hvis man kunne få forestille sig det. Ja, der har filmen jo ledet lidt anderledes. Der kan bussen jo sådan snævre sig ind og sådan, ja. Og det er ikke det den gør i bogen. Nej. Der hopper tingene bare væk. Den har sådan en askærmle. Mhm. Hærs en over sig, ikke? Lige præcis. Så den skubber de der ting af vejen, hvis ja. altså, man kan sige det sådan. Det er ret fikset, ja. magisk objekt og den kan hoppe over meget store afstande. Ja. Så ja. Jeg har en fun fact om natbussen. Mm. Æm, før at bog 5 udkom, så da, man, da det kunne var bog 4, der var kommet ud, der var der en kæmpe teori op at køre om, at det skulle være natbussen, der slog Voldemort ihjel. <laughs> Fordi at Harry Panser skulle præge den. han havde jo fået ud af, hvad med at den, mm. og så i kampen mod Voldemort skulle præge den, og så kunne den Fuck, hvor køre ham ud. Ja. <laughs> Ej. Vi kunne se, at Voldemort skulle køtte ned. Jamen, altså, det er også tæt på at ske i det her kapitel. Her vil jo ligge og ja. dø, fordi han vil ramt af en bus. Altså, prøv at tænke, hvis det var sket, ja. så ville det bare være vores surt show. Altså, ja. Jamen, det er nemlig inspireret lige præcis, det at mm. sige. Jamen, det er simpelthen så sjovt. Ja, det er altså virkelig. Øhm, men ja, jeg har... Øh, jeg synes, det var lidt sjovt men de her store distancer, som den sådan kørte. Ja. At den sådan hopper, og hvordan det lige fungerede. Så det researchede jeg var lidt på. Fordi sådan noget, kan godt lide. <laughs> og det lader jo umiddelbart til, da vi kommer ind i bussen, at øh, de kommer direkte fra Wales, og så de hoppet hen til Surrey. Og det ligger sådan okay tæt på London. Det er nogle ret store distancer, vi snakker om her. Men så skal vi ligesom rundt nogle forskellige steder i landet. Selvom Surrey ligger ret tæt på London, hvor det er, at skal hen. Mm -hmm. Så det virker til, at den, der kommer først på bussen, er også den, der skal sættes først af. Ja, og så... det har ikke, af... det ikke afstanden, Nej. der afgør det. Nej. Lige præcis. Så Harry han skal vente til, at han er... Øh, det er ligesom tur, og de så kan komme hen til London. Så derfor er han den sidste, der ligesom som sat af bussen. Men jeg har så lavet en lille oversigt over, hvilke steder vi kommer hen ja. med bussen. Og jeg har faktisk også lavet den på Google Maps, så man lige kan sådan visualisere det sig for, for sig. Uh, jeg tænker også, det kommer på Facebook. Ja. Hvis der er nogen, der også synes, det er sjovt, ligesom jeg synes. De starter et sted i Wales. Vi ved ikke lige hvor, men et sted i Wales. Og så kommer de til Little Winding, sorry, hvor Harry præger dem. Så sætter de uh, Mrs. Marsh. Er i Aberganavi i Wales, øhm, så, kom, så kørte de op til en lille ø, der hedder Anglesey, som ligger øhm, uden for det nordlige Wales. Nå, ja. så Dan siger ellers, at han kun kan komme sted hen, der er forbundet til land. Jamen... Og der måske ja, en bro over. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Jeg ved heller ikke, hvor meget ø det er, om det er sådan en halv ø. Nej. Men ind på Wikipedia, der stod det, at det var en ø. Okay. Og det sjovt, i den danske, der, der er de stadig som Angleseya. Så enkelt sige. Men mm. her er det enkelt sige, da jeg slutter op ja, okay. på Google. Så jeg ved ikke, om de har lavet en fejl i årsættelsen. Eller om det simpelthen er et opfundet sted. Alle mm. de andre steder er i hvert fald rigtige okay. steder i UK. Så kører de op til Aberdeen i Skotland. Mm. Der er han veninde, der bor. Ja. <laughs> Og så kører de så til Charing Cross Road i London. Og der er også nogle stop ind imellem, fordi Harry Han. tænker ikke over alle de steder, hvor de er. Så øhm, de kommer faktisk hele... England. England igennem på ja. den nat, England og Skotland. Øh, så ja. Jeg søgte også øh, på natbussen som forberedelse, og der kunne jeg så se, man kunne komme med en tur mm. rundt i England, som fuld natbussens mm. rute. Så går ud fra, man tager de steder, der er tæt på hinanden først. Og man ikke kører ja. <laughs> helt den på for at køre sidde på, for at køre noget på igen. Ej. Det bliver nok lavet lidt mere meningsfuldt, mm. men ja. Det er altså for sjovt. Og det, at de siger jo, han siger jo også, som du lige sagde, at den kan ikke køre på vandet kun ja. Men jeg ved, om der er en variant, som kan køre undervandet, eller et skib, eller sådan. De må have nogle både og noget, tænker jeg. Ja. Mm. Altså generelt det her med offentlig transport, og hvordan det hænger sammen, er ja. ret sjovt. Hvordan hun har sådan tænkt strukturen i samfundet. Mhm. Så ja. En sidste ting, jeg også lige synes, vi skal nævne med natbussen, det er jo på engelsk, der bliver det jo stadig, ikke som nightbus, men som nightbus, ja. som lyder totalt ens, og det udtales også ens, men det staves forskelligt. Ja. Ridderbussen. Ridderbussen, ja. En knight kan også være en ridder. Mm -hmm. Og det er sådan, det bliver stedet. Og det er lidt øh, sjovt, synes jeg, at... Øh, ja, så dansk kan man i hvert fald bare valgt at sige, at det er net, selvom at ja. det, det vil... bliver oversat ridderbussen. Men det vil... Det giver grunden til, at man kan det på engelsk, det er fordi, de to ord minder så meget hinanden. Ja. Og det er jo også en bus, der kører om natten. Over om dagen. Over om Den kører også om dagen. Men, men det er ligesom det der med, at det er en, en bus, der kommer og ridder dig. Mhm. På alle ja. tidspunkter af døgnet, ikke? Jo. Og, jo, og det er selvfølgelig, fordi der er det der ordspil med Knight. Men øh, jeg kunne så læse, at grunden til, at hun har gjort det, det, caroling, det er fordi, at den der, altså, ordet ridder, skal få situationer til, at det netop er en, der kommer og redder folk i nød, altså mm -hmm. sådan, redderen på den hvide hest. Yeah. Så det er med vilje, at de... Mm -hmm. Altså, det ikke en stævefejl heller i den engelske udgivning. Nej. Men det er også det, der er lidt sjovt med, øhm, med den her bus, at det er F for fortabte sjæle eller fortabte hekser og troldmænd. Og ikke bare en bus, som sådan kører generelt. Ja. Det, det, det, det, sådan, du ja. Ved, det er sådan lidt sjovt, sådan, når man kun kan præge den, hvis man er i nød, mm. eller om man når godt, hvis man bare lige skal, have, skal hente grøntsager eller sådan et eller andet. Ja, De der er ind. ligesom et klart formål med den. Ja, det, det, det har i hvert fald sat den i værk, eller sat den i verden en specifik årsag, og det er for at hjælpe folk, som har svært ved at komme rundt på andre måder. Ja. Så ja, det er interessant. Og det kunne også godt få en til at tænke, at der er noget stigma forbundet med at skulle tage den her bus. Det kunne godt tænkes. Så? Altså. Er det de mindre bemiddelede eller ressourcesvage, der mm -hmm. kører med offentlig transport? <laughs> ja. Det er, ja. Lucius Malfoy vil i hvert fald helt sikkert ikke køre med den. Nej. Det er sikkert, at du vidste. Der, der helt sikkert noget status forbundet med, eller manglet på samme at mm -hmm. køre med den her bus, ikke? Det tror jeg helt sikkert. Mm. Det er jo meget interessant. Det er jo også en parallel til vores egen verden. Offentlig transport versus øh, have sin egen bil eller lignende. Jo. Men øhm, ja, jeg vil gerne lige hoppe videre til det sidste, jeg har til frileg. Mm. Og det var jo det, jeg teethlede lidt før med sådan en ordenshåndhævelse i det magiske samfund. Fordi Harry er jo bange for, at han skal straffes. Og så havde jeg tænkt på, hvordan fungerer det egentlig? Og hvem gør det? Hvordan er det sådan struktureret i samfundet? Og det her med sådan lovsamlinger, kunne jeg ikke lige finde. Det, det være. Jeg, jeg kan være, at jeg lige kan få lidt mere tid til research på en anden omgang, at jeg så kan finde ud af det. Men øhm, i dag prøvede jeg egentlig at finde ud af strukturen inde i min i stedet for magi, når det handler om ordenshåndhævelse. Og øhm, sådan hoveddepartementet hedder Departementet for Magiske Efterretninger. Mm. Det er dem, der tager sig af alt det her. Det er som politi og retssystem, der hører ind under det her. Og det er den største og vigtigste afdeling i min i for magi eller andre afdelinger inde i ministeriet, de øhm, står som til regnskab på den her afdeling, på nær ministeriedepartementet. Ja, okay. Den og det, det uafhængig. Den er uafhængig, og jeg tror, det er lidt sådan deres øhm, FBI måske, eller CIA, sådan noget <laughs> i De er sådan lidt ekstra. De må lidt gøre, mm -hmm. hvad de har lyst til. Men alle de andre, de står til regnskab over for den her afdeling. Men det der departementet, er vel så det, vi vil kalde justitsministeriet i Danmark? Ja, ja, lige præcis. Det her departementet, det er så opdelt i aura -kontoret. Det mm. hører vi jo en del om, fordi Harry vil gerne være og jeg tror faktisk, at vi kommer ind og besøger det en mm. enkelt gang, hvor han ender og ser Kingsley Shacklebolt. Og det er det, man kan se som deres terrorbekæmpelsesagenter. PT. Ja, det tror jeg faktisk er den danske ekvivalent til det. Øhm, så er der så kontoret for uautoriseret brug af magi. Det er dem, der vil håndtere den her sag med Harry, mm. og det er dem, han har fået brev fra i toren. Mm. Øhm, og de sind hun til generelt brud på hemmelighedsdekretet. Så er der så uh, administrationstjensken for uh, højmagistratet/Wissengamoden, dem der står for det, det her ja, justice system, retssystem. Fordi det her højmagistrat, det er sigment deres domstol. Ja. Det er dem der hun til. Det er også lidt som højeste ret ja. ja. Nemlig det er dem der hun til Harris' sag i øh, bog 5. Ja. Det er det her uh, højmagistrat. Og det er så også der, hvor Dumbledore, han har en ret høj stilling. Han har sådan et eller andet ja. inden for det der Wisingamot. Og så er der sådan nogle underafdelinger, der er bl.a. Departementet for Administrativ Registrering. Mm. Det lyder sindssygt kedeligt, jeg ved det godt. Ja. Men det er dem, der øh, holder styr på øh, troldmandsbefolkningen. Mm. Og hvem der ligesom er hvad. Hvem, der, vi får jo senere at vide, at de laver sådan en afdeling for mokkelfødte under Voldemort. For ja, altså, under hans regime. Mm. Nemlig... Og det øh, kan også tænkes af sådan noget vareulveregistrering af inden af den her Og afdeling. Og animagusregistrering sikkert også. Mm -hmm. ja. Lige præcis. Så de laver også ret, noget ret vigtigt arbejde, som det lyder mega kedeligt. Så er der øh, Departementet for Rosmidler. <laughs> ja, det ja. Har, altså, de går åbenbart rigtig meget op i, at øh, alkohol ikke bliver udskænket til mindre røg. Ja. Og narko. Og sikkert også narko. Det hører vi dog aldrig rigtigt om. Kærlighedselik Ja, vi hører faktisk kun om sådan noget... Øh... Ja, netop kærlighedselektier, og okay. også alkohol ja, hører vi også om. Ja, butterbier, men det er jo så alkohol. Nej, men vi hører om whiskey. Og, det er rigtigt, fireball whiskey. Ja, vi hører om, at Hagrid bliver fuld i nyheden af. Jo, det er rigtigt. Også andre karakterer. Altså sådan alkohol er et problem, fornemmer man men øh, for nogen. Ja. Men vi hører aldrig om stoffer. Nej, og det er aldrig de unge, der drikker. Det er kun Nej, det er altid de voksne, de voksne, der drikker. det ja. Men de har en meget stram politik omkring mm. mindreårige alkohol. Og sikkert også stoffer. Ja, så ja, det synes, det, synes jeg det var lidt sjovt. Så er der sådan noget, der hedder hættroldmænd, og det, det er altså variation af et SWAT-team. Mm. Yeah. De er sådan lige niveau over de almindelige afrærer, de øh, laver ikke undersøgelser, de går kun ind i sådan direkte nærkamp og yeah. sådan foretager operationer. Så er der afdelingen for magisk ordenshåndhævelse, det er jo så politiet. Mm. Øhm, så er der ministeriet for magis Witch Watcher, det kunne jeg ikke ud af at oversætte. Sådan heksevogter måske. Yeah. Øhm, og de er også en slags special styrke. Vi hører kun om dem en enkelt gang i forbindelse med eftersøgningen på Sirius. Okay. Så ved vi faktisk ikke mere om dem. Så er der afdelingen for misbrug af målgenstande, mm -hmm. som vi kender ret meget til. Yeah. Det er jo der, hvor Arthur Weasley han sidder. Mm. Og, og så er der så kontoret for... Oh, er jo ikke så god til selv at håndhæve sine egne regler, kan man sige. Nej, det er han absolut heller ikke. Jeg <laughs> kan vi jo godt snakke lidt om noget embedsmisbrug. Mm -hmm. Han har nogle, nogle store problemer med det der, med at lave smuthuller for sig <laughs> selv i loven. Ja, det er meget sjovt. Ja. Og så er der så det sidste, som bliver oprettet under Voldemords øh, regime, eller i hvert fald mm. inden han sådan for alvor kommer i gang. Og det er kontor for opsporing og beslaglæggelse Af falske forsvarsbesværgelser og beskyttende objekter. Mm. Og det er simpelthen den afdeling der sørger for at man ikke kommer ud med alle de her falske amuletter og beskyttelsesbesværgelser, som lige som begynder at cirkulere da Voldemort ja, så kommer frem. Ja, lige inden han tager over. Ja, fordi det. folk er så bange, så går de ud og køber en masse falske ting, ja. som kan beskytte deres familie. Så det er det en sådan ordenstævelse mm. inden for ministeriet. Jeg ved ikke om om det var lidt kedeligt. <laughs> Men men jeg tror, det var meget godt, især for mig selv, også lige at vide, hvad fanden laver de her forskellige afdelinger? Ja, ja. Fordi vi får en gang imellem, kaster de her navne ud, og så er man sådan, hvad er det der højmagistrat? Ja. Hvad laver det, den der... Sputiske? Hvad laver de? Ja, ja, hvem laver hvad her ja, inden ja. for det her system? Og det synes jeg bare var lidt... Uh... Jeg gætter på, at du især synes, det var spændende. Jeg synes, det var meget spændende, men uh, det ligger sig jo også lidt op af noget det, jeg la det det. laver til daglig. Ja. ja, det er sådan et forvaltningsret, så... det her, det, ikke det? Jo, det er faktisk rigtig meget forvaltningsret. <laughs> Jeg læser godt nok ikke Ua, men øh, nej, nej. det har man også på statskundskab, det, mm -hmm. det fag, ja. Ja, men øh, det hænger faktisk også godt i trådet med det øh, lytterspørgsmål, vi har med i dag. Men ja. øh, det kunne du slet ikke vide, for det er mig, der har haft det med. <laughs> men øh, før vi når så langt, så har vi lige lidt meta. Mm. Det er bare lige en kort information. <laughs> Ej, jeg synes bare, det var ret grinern, at øh, Ørnia Stan er opkaldt efter nogen i uh, D.K. Rowlings familie. Ja, det er rigtigt hendes bedsteforældre, ikke? Ja, morfar og farfar. Mm. Mm. Som, hed, som hed Ernest og Stanley. Yeah. Stan hedder faktisk også Stanley Stabajs. Altså. Ja. Ja. Så det var bare det. Så lad os gå. <laughs> er du klimaks? Kort information. Kort information. Så lad os gå videre til ulepost. Og i dag, der har vi nemlig fået ulepost fra en, der hedder Sebastian. Og han skriver. Hej Harry Podcast. Nu har min far og jeg længe spekuleret over noget, som I måske kan svare på. Hvordan får ministeriet penge til at køre hele bæksen? Det er også noget, vi har diskuteret lidt før, kan jeg huske. Ja. Så uddyber han. Jeg mener, altså der er kun ca. 3.000 troldmænd i hele Storbritannien. Og selv hvis de betalte ca. 50% i skat, vil man nok ikke have penge til at kunne holde hele ministeriet kørende. Det virker i hvert fald til, at der er rigtig mange ansatte i ministeriet for magi. Ja. Og der tænker jeg du har faktisk også opridset ret godt, at det er der. Med alle de afdelinger og departementer. Og, ja. og det her, det var noget. kun et ministerie? Det var et, altså, ja, eller et departement. De gælder ja. det så departementet i stedet for ministeriet. Lige præcis. Men det var et departement, og der er jo seks andre, mener jeg. Ja, det øh, tror jeg med under departementer ja, også. Det det. Så det er et kæmpe organ. Mm -hmm. Det har Sebastian og hans far helt ret og jeg prøvede faktisk at finde ud af det. Jeg kan også huske, vi selv har undret os lidt over det. Jeg tror, det var helt tilbage i sæson 1, hvor vi snakkede mm -hmm. om, at vide, hvordan det økonomisk hænger sammen i det her øh, samfund. Yeah. Og øh, det var godt nok svært at finde ud af. Jeg kunne så læse, at øh, det er faktisk noget, der rigtig mange fans af serien, som er sure over, at D.K. Bollinger ikke har skrevet noget mere eksplicit omkring. Mm -hmm. Der er et sted, hvor at Arthur, han snakker om, at Lucius har så meget magt, fordi han støtter nogle ting i ministeriet. Mm -hmm. Så en måde, som ministeriet får penge på, det er ved, velgørende ja, donationer. donationer. Altså, som for eksempel Lucius gør. Men ellers så øh, hører vi også, at de handler med udlandet, og så må de jo også betale en form på for skat. Altså, ja, det kan godt tænke, at der sådan noget tolv øh, og øh, andre ting på varer. Det går jeg ud fra, der er. Helt ja. sikkert. Altså, så der er noget import, export, mm -hmm. øh, et eller der. Ja, og så de her øh, gamle, rige troldmandsslægter, ja. som Donerer penge ja. til nogle forskellige formål. Men der bliver også nødt til at være en eller anden form for skat. Jamen det er der helt sikkert også, men altså jeg vil læse i hvert fald, at der er nogle fans, der mener, at det ikke vil selv, hvis der er skat, åbent med alle de her andre ting, så mm -hmm. vil det stadig gå hængt økonomisk. Nej. Fordi administreret er så stort, som det er. Så, det um... kan være, at har en anden produktion af et eller andet. Altså sådan, ja. prøv på at holde sig selv kørende yderligere. Altså tryllestave går jeg i hvert fald ud fra, at Olivan, der sælger rigtig meget ud af. Og han må jo betale en høj øh, virksomhedsskat, ja. der er Men det kan jo ikke være det alene. Jamen, jeg tænker på, om ministeriet selv har noget af deres eget, som de producerer, og så sælger ud, som er øh, statsautoriseret. Ja. Jeg ved bare ikke, hvad det skulle være. Nej, det ved jeg nemlig heller ikke. Men det er i hvert fald noget, som, altså, som der er nogle læsere, især og lyt, øh, ikke lytter. Jeg bliver ved med at sige lytter. Mange fans af Harry Potter, mm -hmm. øh, verden er rigtig øh, sur over, kunne jeg se ind på nettet, ja. at de mener ikke, at Jackie Wolling har, øh, har udfoldet det her nok. Nej. Og jeg kunne så se et interview at Jackie Wolling, var hun så sagde, jamen økonomi interesserer mig ikke. Altså Nej. jeg er ligeglad med økonomi. Ja, så, øhm, men det er alligevel også bare så vigtigt, ikke? Fordi... Jo, og det er jo, alt andet hænger jo sammen. Og nu kunne du se bare retssystemet, mm -hmm. det har hun jo gennemtænkt, ikke? Så det er jo også lidt sjovt, hun ikke har gennemtænkt. Ja hvordan øh, det økonomiske system hænger sammen. Jamen, det det, og, altså, man kan ikke have sådan et hul, for det er bare virkelig, vigtigt, hvordan det her flow af penge fungerer, og hvordan det for, hvor, altså for sådan opretholder et samfund. Hvis der ikke er et, et pengeflow, så fungerer det jo ikke. Det er jo også det, der sådan er helt spørgsmålet med, hvordan man får mad og duplicering af mad, og ja. kunne reparere sine egne ting. Hvis ting ikke går i stykker, skal man ikke ud og købe noget nyt? Altså, ja. det det er også det, der sådan en... Vi har fået flere spørgsmål i forhold til Familien Weeds' økonomi, og vi har også talt om det en gang i øhm, bog 2. Ja. Hvor de, jeg tror, de er ude at købe nye varer, og de er åsuffærdige, og det mm. får vi rigtig meget videre Hvor vi vil have okay, nu bliver vi nødt til lige at snakke om, hvor fattige de egentlig er. Øhm, men, men det hænger bare ikke rigtig sammen, at man kan være meget, meget fattig, hvis man kan reparere ting, synes jeg personligt. Altså, at man har en kappe, som der så kommer hul i, og man så siger reparo, og så den fin igen. Ja. <clears throat> altså, det hænger jo ikke sammen. Nej, det, altså, nej, det gør det nemlig ikke. Eller, altså, de må jo man... have et mindre behov for penge. Ja, det, det tror jeg, man ja. Altså, fordi de selv kan lave ting med tryllestævn. Altså, mm -hmm. reparere ting og sådan noget. Altså, det koster jo ikke noget at reparere det. Det, det koster en, knap nok energi lige at fikse sådan noget. Det siger vi i hvert fald med Dumbledore mm. flere gange. For eksempel det, at han øh, fik sig den der mokkelstue, som på fredags og snobbegum gemmer sig ja. ind. <laughs> Åh, altså, jeg elsker den scene. Jamen, det der går, ja. seriøst... Et par sekunder, og så det tilbage, så vi tilbage til en ny, ikke? Ja. Yeah. Så det, det kan også undre mig, at sådan en som, som Ron, at han skal have den der hæstlige dragt på til The Juleborg i Borg 4, mm -hmm. og man ikke kan fikse det, at man ikke har gjort noget ved den. Altså jeg ved godt, at de gør det, fordi det skal være sjovt, og vi skal grine af Ron, at har grim kåre på. Men sådan, konceptet fungerer ikke rigtigt for mig, hvis du ved, hvad Nej, det forstår jeg godt, fordi de har jo forvandlingen, for eksempel. Ja, Æh, men vi er gået til der lært os, hvordan man forventler ting. Ja. Ergo må de også kunne forvente hans kappe mm -hmm. på en eller anden måde, ikke? For fjernede blonderne, så det ikke ja. er grimt. Øh... Ja. Og selvom man ikke kan trylle med frem, så kan man jo netop øh, forstøre det og du øh, duplicere det og noget. Så, altså man kan noise med at leve med til en og så duplicere det til ti. Mm -hmm. ja, du kan købe en enkel ærtebælg og, og, og så, så rigtig rigtig mange ærter. Er det, så ja. har du bare et kilo. Ja. Og det smær lii fint det hele. det, det, det, det er sån lidt. er sån lidt mystisk hvordan det lige fungerer. Jeg vil ønsk kun lige bugde den energi på gennem tænkte. Ja. Altså nu Sebastian spørgsmål går jo meget på det her med lyningen og hvordan får de råd til os og lønne alle de ansatte der er. Ja. Fordi det er så kæmpe et organ. Men det kan man sige det er det danske velfærdssamfund i også. Altså, mm -hmm. hele, altså der er jo virkelig mange ansat i den offentlige sektor. Det er jo også et kæmpe organ. Ja. Og det løber jo alligevel rundt. Problemet så... er jo så bare, der er ikke særlig mange, der betaler skat i det her, den her magiske verden. Der er ikke særlig mange skat, der betaler. Og det virker heller ikke som om, at folk bliver understøttet særlig meget af ministeriet. Det er et mere liberalt samfund, ja. Ja, altså ja. det de, de er mest sådan... Vi hører jo heller ikke om, at der er børnehaver og vuggestuer. Sådan, vel, altså, kvinderne er hjemmegående, ja. som fru Weasley for eksempel er. Det er det. Eller i hvert fald, at er hjemmegående. Ja, ikke det sådan... tror jeg også, der er flere, der Jeg du... tror ikke sådan en som Tonks ville være hjemmegående det? Måske? Lige i hende kunne det godt være, hun ikke var, men altså, jeg tror da også Malfors mor er hjemmegående. Jeg synes ikke, vi hører om særlig mange kvinder med børn, der arbejder. Nej, det er så længe ben... børn er små i hvert fald. vi hører faktisk heller ikke meget om kvinder med børn generelt. Vi ser ikke rigtig Nej. småbørnsfamilien. Nej, vi ser jo også kun familier, der hvor at børnene er gamle nok til at gå på Hogwarts. Ja. Og der kan de jo så godt arbejde, kan man sige, fordi mm -hmm. skal de ikke passe børnene. Men jeg fornemmer lidt, at systemet er sådan, at moren nu snakker vi ud fra et uh, heteroforhold, mm -hmm. men at, at mor går hjemme, og far ja. tager på arbejde. Sådan synes mm -hmm. jeg, det virker meget konservativt. De klassike kønsroller ja, fra 50'erne. Og sådan er det jo også. Altså, de er jo mere konservative i England, end de er mm -hmm. i Danmark. Ikke? Men ja, det er bare for at sige, at der er, jo, der er et stort bureaukrati. men jeg fornemmer heller ikke, der er den samme velfærd, som der er for eksempel i Danmark. Nej, det tror jeg heller ikke, der er. Jeg, ja, ja, jeg tror i hvert fald ikke, at de kan få de samme støtter, som man kan i Danmark. Mhm. Man kan ikke blive understøttet. Nej, nej, de får jo ikke SU for eksempel. Nej, nej. men de, de får da jo gratis skolegang alligevel. Gør de det? Jeg tror jeg aldrig, vi har hørt om, at skulle betale tuition for Go Go Nej, men vi har heller ikke hørt, at de ikke skal. Nej, det, ikke, det er sgu da rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, om, det, jeg tror godt, jeg ved ikke, om de betaler for Go Men jeg tror, det kunne ødelægge familien omidens økonomi fuldstændig. Men det tror jeg så til gengæld også er noget, de ville prioritere midler på. Det vil de nok. Altså, jeg tror virkelig, der var mange andre ting, de ville... Sound før børnets skolegang. Jo, men det, det, er, rigtigt, det er rigtigt. Jeg tænker jeg bare, at altså, hvis de også skulle betale for tuition, mm. så ville det virkelig være øh, altså en voldsom børte for så mange børn. Det er selvfølgelig ikke på samme tid, dem alle sammen. Men lige nu har vi alligevel fem børn. Ja, George Britt, børn, Ginny, fire børn. Og Pørsie. Percy. Gud, jeg kan ja. glemme Altså fem ja, gange fem. tuition, ja. det er fandme mange penge. Ja. Især hvis den er sådan rimelig hæftig. Ja. Jeg vil ikke, jeg tænker bare sådan, Harry, han er den, der skal stå for alt det økonomiske for sig selv. Mm -hmm. Så det faktum, at han ikke fortæller, at han også skal betale til skolen. Hvad mindre forældrene har gjort det forud. Det kan selvfølgelig godt være. Det kan selvfølgelig være, at det noget, man betaler til i en årrække, inden de starter i skolen. Ja. Det må vi lige finde ud af, om der er noget der. Det er ikke sikkert, vi kan finde noget. Det er heller ikke sikkert, hun har lavet noget om det. Nej. Han har det, tænkt det. over det. Som sagt, hun går ikke så meget op i i penge og økonomi. <laughs> Hvilke avisen lidt komisk. <laughs> så derfor er lidt komisk, at hun er mange millionær den dag i dag, men øh, <laughs> ja, det er faktisk rigtigt. Det har hun jo heller ikke været hele livet. Nej. Sidste tid? Ja. Og øh, hvem andre kunne vi tage en øh, stand sted på, når vi snakker så meget om ham i det her øh, <laughs> kapitel eller det her afsnit. Ja. Ved du eller skal jeg? Jamen ehm øh... Jeg kan godt, ja, hvis jeg skal være her. Altså, det er jo her, hvor vi møder Stan, <laughs> og han holder en lille tale for Harry. Han siger så følgende. Velkommen ombord i natbussen. Nødhjælpstransport for den fortabte heks eller troldmand. Man behøver blot at holde sin tryllestav frem, prege også med et lysglimt, springer ombord og kører med til et hvilket som helst større sted. Mit navn er Stan Zabais, og jeg deres konjunktør i nat. Ja, så er han blevet introduceret, Harry. Mm -hmm. Det er en voldsom tale lige at få liget ud i hovedet. Ja. Mm. Yeah. Det var et godt kapitel. Jeg kan også se at vi har rundet en time. <laughs> yeah. men før vi slutter helt af, så har vi lige lidt øh, info. Ja, yeah. Det er det. Jeg har jo øh, haft en lille spørgeskema undersøgt liggende ude på øh, både vores læsegruppe og på øh, selve siden. Mhm. Og det er så dejligt, der er så mange ind på Facebook. på Facebook Og det er så dejligt, at der er så mange af jer, ja, der har vil svare på den og hjælpe os med øh, at finde ud af de informationer, vi har været interesserede i at finde ud af, hvem er det, der, øh, der lytter? Det er bl.a. noget, vi har talt med hinanden om meget. Altså, og vi også tit bliver spurgt om, faktisk. Ja, altså, hvilken aldersgruppe er det, og hvilke køn er det, der er vores målgruppe? Og ja, vi plejer at sige, eller jeg plejer at sige, at det er os selv. Det ja. er typisk unge kvinder i vores egen alder. Og det viser talen så også, at det er. Ja. Der er en lille anden del, der er mænd. Og der er også... Øhm, og andet også. Og andet også, ja. Og der er også øhm, hvad det, forskellige aldersgrupper, men det er sådan meget typisk de 18 til 25 og 25 til 34. Mm -hmm. Det er sådan hovedkernen. Det er så aldrig. også et ret stort spind. Jo jo. 18 til 34. Interessant. Mm. Det er det også, men det er fordi at folk, de spørger til, om det er øh, sådan teenagere eller børn der lytter. Ja, det er det ikke. Nej. Eh, øh, det er jo, det er jo så det undersøgelser viser, men det var også det jeg regnede med. Mm. Og så er det også øh, spændende for os at finde ud af, hvad interesseret i er i de her liveshows og workshops og sådan nogle ting. Alt det der øh, fit lihut, vi laver uden for studiet. <laughs> Lige præcis. Om vi interesserer jer for det, og hvad I kunne tænke jer at høre, og sådan nogle ting. Og så spurgte vi så også ind feedback. Ja. Hvor vi jo så har fået rigtig meget dejligt feedback. Det var helt overvældende, synes jeg faktisk, at læse alle ja. de der beskeder. Langt det meste var jo positivt, men det var, jeg, jeg, jeg blev alligevel sådan helt ramt af, at... Gud, så mange, der har en holdning til mig. Altså, det mm -hmm. vidste ikke lige, hvordan jeg skulle håndtere. Altså, jeg kunne mærke, at jeg, blev, jeg, måtte, jeg måtte sådan lukke ned fra computeren og ud og løbe tur, fordi jeg kunne slet ikke håndtere, mm -hmm. sådan, at folk skulle øhm, kommentere på mig. Men ja. nu er jeg fordøjet af det og er rigtig glad for, ja. at vi gjorde det. Mm. Det er jo det, altså, fordi det er jo rigtig konstruktivt. Langt ja. det meste er konstruktivt. Og noget, som øh, vi kan bruge med vores ja. videre arbejde med det her. Noget det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved. Altså... Sådan noget med teknik kan godt være lidt svært at håndtere, især når vi er ude. Fordi mm -hmm. der handler det simpelthen bare om at nå derhen, få sat tingene op, håbe på, det de virker, at det rent faktisk kan optage. Fordi vi er ikke tekniske janier, hverken Amalie eller jeg. Du er lidt mere, end jeg er. Ja. Øhm, så du står mest på det tekniske, og jeg står bare og ser godt ud, eller mm -hmm. prøver på det. Sådan har vi jo været ved vores forårsag. Ja, nej, øhm, nej, men vi vil selvfølgelig gerne prøve at se, om der er noget, vi ja. kan gøre ved det. Altså, jeg har skrevet til nogen for radio og hørt om vi kan få lidt hjælp til at blive bedre på det tekniske det, når vi er ude. Det, det det ting er vi har jo aldrig lydmænd ude. Ej. Det er jo bare dig og mig. så det er os der skal håndtere teknikken når vi er derude og vi er bare glade hvis der er strøm på. Ja. Så vi skal nok <laughs> ja. um, vi må prøve i højere grad at se om vi kan ja. lære finisherne bag det tekniske. Og så har vi fået feedback i forhold til de nye segmenter og, og Det er som om vi godt kan lide det. Og ja. også det her med at vi slår nogle kapitler sammen, at det er helt okay lige præcis. Øh. Det er mega dejligt, så er der sådan egentlig... Og så er der et råd, som er gået igen mange gange, som jeg også har taget til mig. Mm -hmm. Det vil vi helt sikkert gøre fremover, og det det her med, når vi er ude til liveshows, at be, i stedet for at, række, at folk skal række hånden op, når vi har en quiz, så skal de klappe eller sige mm -hmm. en eller et eller andet. Og det giver jo selvfølgelig god mening, når det er radio. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har tænkt på det nedfærd. Men øh, det er i hvert fald et råd, der er taget til efterretning, og det kommer til at ske fremover. Helt sikkert. Mm. Og så er der jo rigtig mange, der har kommet med øh, forspørgseler, om vi ikke har lyst til at komme steder hen i landet, hvor de er. Ja. Og det er bare mega dejligt. Altså, vi især København. Der er godt mange, København. der bor i København. Ja, men vi har jo heller ikke været på Sjælland mere end en enkelt gang. Nej. Og det var helt ude øh, i øh, den østlige, nej, vestlige del af Sjælland. Ja, det var på Vestjælland. Så øh, det var jo ikke særligt tæt på, kan man sige. Men hvis der er nogle af jer, der bor i København, som rigtig gerne vil se os derovre, så øh, synes jeg, at skal gå ned på jeres lokale bibliotek, og så sige, hey, mm. vi kunne rigtig godt tænke os at se et, et arrangement med de her to. Sige til jeres lokale bibliotekar, eller hvis der er et gymnasium eller en højskole, går på, eller sådan et eller andet, en eller anden organisation, som holder arrangementer, mm. som ikke er en af de tre, jeg lige har nødt, så kan I spørge dem, om de har lyst til at arrangere det. Så øhm, det skal jeg bare gøre. Ja. Og så vil vi hjertens gerne komme alle mulige spændende afsted hen. Jeg vil sige, at så har vi også en del på programmet allerede, i 2019, der er mm -hmm. en del. Så jeg tror, der er nogen af jer, der har gjort det. Men der kan jeg i hvert fald... Ja, vi, vi skal lidt på turné, kan man ja. godt sige. Vi skal både til Aalborg, som er blevet et forsport en del gange. Mm -hmm. Og så skal vi til Frederikssund og mm -hmm. Frederikshavn. Havn. Og vi skal også på Dokken igen mm -hmm. her i Aarhus. Så vi øh, kommer i hvert fald lidt rundt. Har I glemt noget? Det føler jeg. jeg tror måske, men mm. jeg kan ikke gøste ja, det. Nej. Vi skal, nok, vi skal nok melde ud, når vi nærmer os. Ja, mm. men øh, der er kun et en enkelt på Sjælland, så som sagt, hvis I gerne vil se lidt mere til os på de sjællandske bredningræder, så øh, prægge jeres øh, lokale bibliotikere på skolerne. Mm. Så ja. Ja, det var vist øh, det for i dag. Det tror jeg også, det var. Husk, at vi har den her Facebook-side, hvor I kan følge os, og, og så har vi den her læsegruppe for jer, der gerne vil bruge lidt mere tid på, på podcasten og her i potter yeah. Der er godt gang i den. Stille spørgsmål til hinanden og få meget kvalificerede svar, synes jeg. Ja, jeg synes virkelig, uh, at ja, det er nogle gode svar, folk giver. Mm, det er det virkelig. Yeah. Så ja, uh, yeah, tak Thank for you. det. Ja, selv tak. Hej, hej. Once again, you're a stone, you're a gift, mere mortals. Can I dream of possessing what grand it must be to be the chosen?